heldur kennir Guðs veg í sannleika. Leifist að gjalda keisaranum skatt eða ekki? Eigum við er gjalda eða ekki gjalda? En hann sá hræstni þeirra og sagði við þá Hví fresti þér mín, fái mér denar, láti mér sjá. Þeir fengu honum pening, hann spyr Hvers mynd og yfyrskrift er þetta? Þeir svöruðu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 En um þá dauðu að þeir rísa upp, hafi þér ekki lesið það í bók móse í sögunni um þyrnirunnin. Guð segir við Mósi, Ég er Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki er hann Guð döðra, heldur lifenda. Þeir villist stórlega. Þá kom til hans fræði maðurinn,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 Og elska náunganes og sjálfan sig, það er öllum brenni fórnum og sláttur fórnum meira. Jésú sá að hans varaði viturlega og sagði við hann, Þú ert ekki fjarr í og enginn þorði framar að spyrja hann. Þegar Jésú svar að kenna í helgi dóminum sagði hann, Hvernig geta fræði mennitnir sagt að Kristur síð sonur Davís?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 Þá kom ekki að einn og lét þar tvo smápenninga eins eiris virði og hann kallaði til sinn lærisveina sína og sagði við þá. Sannlega segi ég yður, þessi fátæka ekki gaf meira en allir hinnir er lögðu í fjárhilsluna. Allir gáfu þeir af alls nektum sínum en hún gaf af skorti sínum allt sem hún átti, alla björg sína.